ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 وَأْمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ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 Jag lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördag den 17 november år 2012 klockan 14.00 och en första repris går ut söndag den 18 november klockan 09.00. En andra repris torsdag den 22 november klockan 20.30. Det här programmet kommer naturligtvis att handla en hel del om den turbulens som har varit i media angående Sverigedemokraterna på sistone. Men jag vill börja med att upplysa om att Sverigedemokraterna har ett starkt tillföde av medlemmar just nu. Vi fick över tusen medlemsinbetalningar i oktober månad och det här har upprätthållits under november månad. Och alla som delar partiets grundläggande värderingar och inte innehar medlemskap i något annat parti ...på nationell nivå är välkomna att bli medlemmar. Och blir man medlem så får man naturligtvis våra medlemsutskick... sd kuriden och SD-bulletinen. Och så blir man kallad till årsmöten. Och årsmötesperioden är ju strax efter årsskiftet. Så att passa på att betala in medlemsavgiften så snart som möjligt. Ett årsmedlemskap kostar 200 kronor. Och det sätts in på bankironummer 5280-7005. Alltså 5280-7005. Ett års medlemskap, alltså 200 kronor. <hör> Sverigedemokraterna har ju också gått fram väldigt starkt i väljaropinionen de senaste månaderna. Faktum är att eh, november månad ser just nu så här halvvägs in i månaden ut att bli den åttonde månaden i följd som vi går framåt. Eh, I oktober så gjordes åtta mätningar Fel sju opinionsundersökningar gjordes och i genomsnitt så fick vi 8,4% och eh, blir alltså jämnstort med Miljöpartiet och delar alltså tredje platsen i Sverige. Sveriges delad tredje största parti. Och det här har fortsatt framåt i november. Vi fick 9% i Demoskop som brukar ge oss låga siffror. Vi fick eh, 8,2% i YouGov och vi fick 11,2% i United Minds som publicerades i Aftonbladet. Men som sagt, till då den senaste tidens händelser, det kan väl knappast ha undgått någon att det på sistone har varit en prövningens tid för Sverigedemokraterna och kanske främst för dess partiledning. Allt tar sin början sommaren år 2010, alltså bara några månader innan valet då Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen. Tre Sverigedemokrater, Erik Anqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling har tillbringat en kväll på Stureplan och är på väg hem i natten då de träffar på några personer som känner igen Sverigedemokraterna och en diskussion uppstår. Båda sidor vill tydligt markera att de inte viker undan samtidigt som båda sidor vill försäkra sig om att kunna bevisa att ett eventuellt kommande slags mål inte är just deras fel. Och därför börjar minst en person som var där sidan att filma händelseförloppet med mobilkamera. Båda två filmar samma händelser fast ur olika synvinklar. Senare publiceras ett YouTube-klipp på internet där komikern Soran Ismail påstår att seriedemokraten Erik Amkvist har uppträtt hotfullt och riktat en spark mot en person. Klippet publiceras alltså bara några dagar innan valet 2010 och kan förstås få konsekvenser för Sverigedemokraternas trovärdighet mitt i pågående varderörelse. Lyckligtvis har Kent Ekerot filmat samma händelse fast ur en annan synvinkel och där syns tydligt att anquist i själva verket riktar sin spark mot en burk som ligger på gatan i syfte att förhindra att en man plockar upp burken som nu kan användas som tillhygge eller som skulle kunna kastas på de inblandade. Och där trodde vi nog alla att historien skulle ta slut. Men mer än två år senare, tisdagen den 13 november 2012, så kontaktas Erik Anquist av Expressen som påstår att det nu kommit fram vittnesuppgifter på att Almqvist även skulle ha uttalat sig i rasistiska och sexistiska ordalag mot olika personer vid samma tillfälle. Uppgifterna tillbaka visas av Almqvist, men dagen efter, onsdagen den 14 november, så publicerar Expressen en filmsekvens som ursprungligen kommer från Kent ekerotskamera. Där det visas att Almqvist faktiskt har uttalat sig på det sätt som påstått och därmed anses Almqvist ha ljugit. Jag personligen kan berätta att jag såg de här filmsekvenserna på internet runt klockan åtta på morgonen och när jag befann mig på mitt kontor på riksdagskansliet klockan 10.25 på onsdagen så knackar Sven-Olof Sellström på min dörr och säger att riksdagsgruppen sammankallas klockan 10.30. Där informeras vi då av partiets gruppledare Björn Söder och vicegruppledare Mattias Karlsson att Erik Ampist har avgått från partistyrelsen och från styrelsens verkställande utskott och från posten som ekonomisk-politisk talesperson. Och att han också har uppmanats av Åkesson att allvarligt tänka över sin plats i Sveriges riksdag. Vi <hör> får också höra från presssekretariatet att Jimmy Åkesson ska hålla presskonferens med anledning av det inträffade klockan 11.15. Och, och den presskonferensen kan ni också se i efterhand på Sverigedemokraternas Youtube-kanal. Och vi skickade också ut ett pressmeddelande med anledning av detta. Och det lyder så här, Åkesson om Ankvists avgång. Vi har inga dubbla måttstockar i Sverigedemokraterna. På en presskonferens i riksdagens presscenter meddelade Jimmy Åkesson under förmiddagen att Erik Ankvist lämnat sina uppdrag i partiet samt sitt uppdrag som ekonomisk politisk talesperson. Detta är det uttalande som Åkesson gjorde på presskonferensen. Citat, ni förstår alla varför vi är här idag. Jag kan meddela att Erik Ankvist under morgonen har uppmanats och även har accepterat att lämna sitt uppdrag som ekonomisk politisk talesperson sitt uppdrag i partiets verkställande utskott samt även sitt uppdrag i partistyrelsen Vi har samtidigt uppmanat honom att allvarligt fundera över sin situation som ledamot. Jag har tagit del av videomaterial för drygt två år sedan där Amqvist uppträder på ett fullständigt oacceptabelt sätt Jag är djupt besviken såväl över uppträdandet som att vi fått felaktig information om händelsen Kopplat till vad vi den senaste tiden sagt om nolltolerans och att vi inte har dubbla måttstockar i partiet så är detta den enda rimliga konsekvensen. Vi har agerat så kraftfullt som vi kan göra i det här läget. Detta är ingen rolig dag, kan vara en av de värsta dagarna i mitt liv såväl politiskt som personligt. Men läget är som det är, sa alltså Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Sen på torsdagen så publicerade Expressen nästa filmklipp. Där visas att Anquist och Ekerot plockar upp varsitt tillhugge som beskrivits som järnrör, vilket skulle kunna indikera att man har godsamma avsikter. Detta leder till att Ekerot tar en politisk timeout. Allt detta har talats och skrivits om i alla tidningar och tv-kanaler och i radio och på hemsidor på internet, så det saknas ju inte möjligheter att ta reda på fakta. Åkesson har gett väldigt många intervjuer och han har skött detta. Exemplariskt. Det har till och med också skrivits om en hel del i media PR-konsulter som har uttalat sig, alltså professionella PR-konsulter som i media uttalar sig att, Och uttrycker stor beundran för hur Åkesson har agerat Och det återstår ju att se hur det här påverkar oss i väljaropinionen Söndagen den 18 november så bör det komma en sifo Och det kan bli en första indikation på hur det här påverkar oss i det kortare perspektivet vi har även gått ut, eller rättare sagt vår partisekreterare Björn Söder har gått ut med ett öppet brev till alla Sverigedemokraternas medlemmar. <hör> Han skriver så här då att, bästa medlem. I dagarna har Sverigedemokraterna ställt inför sin kanske största prövning någonsin som politiskt parti. Detta efter de av medierna uppmärksammade händelserna som ägde rum på kring Kungsgatan i Stockholm en sommarmorgon för två och ett halvt år sedan. Där de blivande riksdagsledamöterna Erik Almqvist och Kent Ekeroth tillsammans med partivännen Christian Westling hamnade i bråk efter en krogrunda. I brusat tillstånd använde Erik amquist sig av ord som inte tillstår en partiföreträdare för Sverigedemokraterna. Detta tillsammans med ett mycket olämpligt uppträdande har gjort att Erik själv inser omöjligheten att företräda partiet. Han har därför valt att avgå från sina förtroendeposter inom partiet och som ekonomisk-politisk talesman för partiet. Kent Ekeroth som filmade händelserna har också uppträtt på ett mycket olämpligt sätt genom att själv delta i bråket och inte försöka avstyra det. Kent har med anledning av detta tagit timeout från sin roll som rättspolitisk talesman för partiet. Christian Westling har idag meddelat att han lämnar sin plats i Stockholms stads styrelse där han suttit som suppliant. Partiledningen har handlat utifrån den policy som vi tagit fram om nolltolerans mot sådana här saker. Vi har också varit tydliga med att vi inte har dubbla måttstockar inom partiet där det görs skillnad på högt, högt uppsatta partiföreträdare och lokala företrädare. Att vi har bedömt Eriks och Kents situation olika beror på att de är just olika. Erik har med råge genom sitt, sina politiskt mycket tveksamma uttalanden passerat gränsen för vad som får anses acceptabelt. Kent har inte gjort några sådana uttalanden. <kör> I tider som dessa behöver vi stå enade och visa enad front. Att vi är eniga och att vi samlas när vi utsätts för detta yttre tryck är ett bevis på partiets styrka. De signaler som distrikten och kommunföreningar skickat om hur partiledningen har agerat stärker inte bara partiledningen utan även hela partiet. Jag är därför mycket tacksam för de uttalanden eh, om stöd till partiledningen och dess agerande eh, som parti, partiorganisationen genom distrikt och kommunföreningar har gjort. Dessa uttalanden har varit uppskattade från partiledningens sida. Från lokalt håll har man också agerat korrekt genom att hänvisa frågor till de enskilda fallen till partiledningen. En opinionsmätning från Novus TV4 visar även på att vårt agerande har ett starkt stöd bland partiet väljare vars förtroende för Jimmy Åkesson har stärkts. Samtidigt ska sägas att det är beklagligt att ett par personer i Ungdomsförbundet, bland annat stus ordförande, valt att i hårda ordalag kritisera partiets krishantering och de åtgärder som riktas mot Erik Almqvist. Det trots att Erik själv meddelat offentligt att han ställer sig bakom de åtgärder som vidtagits och inte vill veta av det stöd som publiceras på DN-debatt. Vad man missar är att vi som företräder partiet inte bara har ett ansvar mot de enskilda, utan även ett ansvar mot väljarna och landet i stort. Det är tuffa och oerhört beklagliga beslut att fatta, men efter noga övervägande har alla parter landat i att detta var de enda rimliga åtgärderna. Vad vi behöver nu är inte splittring, utan vi måste sluta upp bakom varandra och visa enighet i denna svåra period. Agerar vi i nu kan vi i förlängningen gå stärkta ur detta, även om det innebär svåra avbräck på kort sikt, skriver alltså Björn Söder, partisekreterare. Det här eh, som Expressen har gjort med att man släpper ett litet klipp i taget och inte visar hela materialet på en gång det har gjort att Sverigedemokraternas pressavdelning har också skickat ut ett annat pressmeddelande med rubriken att det måste bli ett slut på Expressens registrerade tillställning. SD kräver att allt material redovisas oredigerat. Partiet delges varje dag information från videomaterial man aldrig tidigare tagit del av. Och det följer att informationen noga måste värderas innan företrädare kan göra kommentarer i media. Sverigedemokraterna tycker att det nu måste bli ett slut på Expressens regisserade tillställning av klipp och klistrande. Vi vill se samtliga filmklipp i kronologisk ordning utan klipp idag. Att i detta läge sätta sig in i förloppet och vilket skede olika saker sker är mycket svårt. Företrädare för partiet kan komma att kommentera saken i media senare under dagen. Vi meddelar när och hur det sker. Det skriver Martin Kinnenen på Sverigedemokraternas pressavdelning. Eh, Ian Wachtmeister har också intervjuats i media, eller väldigt många som har intervjuats, men Wachtmeister har sagt så här att det är regisserat av media. Eh, <hör> han kommenterar då den koordinerade attacken mot Sverigedemokraterna, vars tidpunkt noggrant valts ut för att försöka neutralisera de starka framgångarna partiet haft i de senaste opinionsmätningarna. Aftonbladet var nyligen inne på avpixlat och sökte bland annat på ordet blatte, skriver man på avpixlat.info, utan att någon större framgång att döma av dagens sorgliga alster, där man lyckas hitta flera månader gamla kommentarer. Ett par av tusentals och återtusentals som vi råkat missa att ta bort för att försöka påvisa någon slags genomgående rasism. Till dagens opinion säger Jan Waxmeister då att han inte har talat med Åkesson efter att drevet sattes igång och tycker sig veta varför de så kallade avslöjandena gör först, först nu. Och han säger att givetvis är det här regisserat och tajmat av media. Det är en gammal grej de haft i två år, nu ser man att Sverigedemokraterna går upp och då agerar de, säger han, och syftar på att partiet de senaste månaderna njutit av höga opinionssiffror. Jag känner dina bröder i media från förr i tiden. Man har grejer i sitt skafferi och väntar på sådana lägen tills det har bäst verkan. Vidare menar han att liknande historier skulle kunna avslöjas som i stort sett vilken riksdagsdelar mot som helst om man bara avsatte samma slags resurser som man gör med Sverigedemokraterna som per definition granskas, kritiseras och döms hårdare än resten av partierna. Då kunde det skrivas många böcker och göras många tv reportage men skandaler till höger och vänster. För de är inte Guds bästa barn som sitter i riksdagen, säger vaktmästare. Vaktmästare som tidigare uttryckt sin beundran för Åkeson säger att han fortfarande ser SD-ledaren som en bra partiledare och person som gör ett bra jobb och framstår bättre som de andra partiledarna. Vaktmästare säger sig även imponeras av Åkeson som klarar av alla möjliga situationer. Linjen partiet nu följer verkar konsekvent, menar vaktmästare. Ja, det är bland annat de kommentarerna som har kommit och som sagt många som är oerhört imponerade av Åkessons insatser i alla tänkbara intervjuer som han har ställt upp i och tv-program av olika slag. Och även radio naturligtvis. Vi gör som så att vi tar en kort paus efter att detta nu har avhandlats och det blir Jakob Hellman. Håll dig tillgodom. Jag ville bara säga Du är inte ensam Om att bära denna längtan Och det här är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholm radio Som sänder på 88 MHz Och det hörde var Jakob Hellman Tusen dagar härifrån För att eh, komma in på Lite vad som eh, händer i eh, Landet i övrigt Jag nämnde tidigare att eh, jag citerade eh, Ur eh, sajten Avpixlat.info eh, Med anledning av islamiseringen i Sverige Så eh, rapporterar man där att eh, Socialdemokraterna i Alvesta föreslår att elevernas lovdagar ska planeras in så att de sammanfaller med de muslimska högtiderna, Eid al-Fitr fastemånaden, ramadans avslutningsfest och Eid al-Adha slutet på vallfärden till Mekka Socialdemokraterna Robert Olesen och Per Rybacke presenterade förslaget närmare i en debattartikel i Smålandsposten på fredagen man menar bland annat att då muslimska barn begär ledigt under högtiderna går de miste om undervisning, vilket de beskriver som ett nationellt problem. Vi har ledigt under våra kristna högtider, muslimska elever tar dessutom ledigt under sina högtider, men det blir inga naturliga lediga dagar, säger herr Ribacke som också är vice ordförande i nämnden för barn och ungdom i Alvesta. Vidare menar Olesen och Ribacke att både planeringen och arbetsmiljön i skolan påverkas negativt då många elever är borta eller tvingas delta i undervisningen mot sin vilja då de inte beviljats ledighet. Något som kan skapa motsättningar och irritation som följer med under terminen. Enligt Duon som förordar att några av lärarnas studiedagar förläggs så att de sammanfaller med de muslimska högtiderna. Enligt Ribacke existerar problematiken även inom SFI, alltså Svenska förinvandrare. Vi vill få igång diskussionen och jag som skolpolitiker vill ju att eleverna ska vara så mycket som möjligt i skolan. Detta tror jag är början till något mycket mer. Enligt Ribacke handlar det om att anpassa sig efter ett samhälle med mer än en religion. Och ifall förslaget skulle sätta igång främlingsfientliga krafter får de ta den debatten. Ja, det är ju ytterligare ett exempel på att samhället ska anpassas efter de som har invandrat till Sverige på sistone. Vilket ju strider helt och hållet med all vett och sans och definitivt mot Sverigedemokraternas politik. Andra problem vi har i samhället är det ökade våldet. En 87-årig kvinna i Helsingborg blev den 12 november i år brutalt nedslagen och misshandlad med sparkar av ett invandrargäng. Misshandeln föranleddes av att den gamla kvinnan försökte gå emellan när gänget stod och sparkade på en liten hund som stod bunden utanför en butik. Misshandlaren kom till polisens kännedom först på flera kvällen, så här beskriver Nils-Erik Svensson inre befäl vid polisen i Helsingborg i händelsen. När damen var ute i Helsingborg vid korsningen Möllergränden och Södra Strandgatan i 18-tiden den 12 november när hon såg ett gäng bestående av fem unga killar som stod och sparkade på en liten hund som var fastknuten utanför en butik. När kvinnan försökte avbryta det sadistiska djurplågeriet fick hon motta ett kraftigt knutnättslag mot ansiktet. Hon föll handlöst till marken och då gav sig de här killarna på henne med sparkar. Det är en väldigt makaber historia. Det finns att läsa i Helsingborgs, Helsingborgs Dagblad. Och just det som jag citerade kommer från avpixlat.info. I Danmark så rapporterades det också om att en flicka som blev misshandlad av ett arabiskt gäng. Och lite grann skillnaden mellan dansk media, lokalavisen tidningen i det här fallet och svensk media, det är ju det att i dansk media så så uppger man hur alltså signalementen på gärningsmännen de misstänkta gärningsmännen det står så här att en 13-årig flicka som gjorde sig skyldig till att plinga på ringklockan på sin cykel straffades med att bli misshandlad av ett gäng tonåringar med arabiskt utseende Händelsen utspelades i Köpenhamn i slutet av förra året. Den 13-åriga flickan kom cyklande på en stig och ser plötsligt tre unga män gå framför henne. Då de upptog hela vägen ville hon göra dem uppmärksamma på att hon kom cyklande och plingade på ringklockan. De hon skulle passera till region knuffades hon kull för att sedan dras upp i håret och sedan motta knytnävslag i magen. Och eh, så har man alltså gjort en beskrivning av gärningsmännen som ju skulle vara helt otänkbar i Sverige. Och eh, det här kan också läsas på avpixlat som sagt. Eh, sen eh, de ensamkommande flyktingtonåringarna. Eh, där eh, har vi ju tidigare rapporterat om problem som de orsakade svenska samhället. De orsakar en hel del problem även för varandra verkar det som. Därför att eh, det rapporterades att ensamkommande högg en annan ensamkommande med kniv. I tisdags kväll så knivhöggs en 16-årig av en 14-åring utanför en fritidsgård på Stålvalla skolan i Lechefors i Värmland. Polisen grep 14-åringen misstänkt för grov misshandel och olaga hot medan 16-åringen fördes till intensiven på centralfjukhuset i Karlstad. Den misstänkte 14-åringen överlämnades sedan till socialtjänsten i Filippstad. Ja, det är... Ytterligare en av mångkulturens välsignelser och berikningar eh, Sverigedemokraterna har också för övrigt eh, påminnt om att eh, det är ju valrörelse förvisso ett par år kvar till dess Men eh, vi har ju de senaste två valen haft eh, särskilda vallåtar i 2006 års val så var det ju Blåsippans väg och 2010 så var det Vi är på gång nu. Och nu har vi utlyst en tävling om att göra SDs vallåt till 2014. Vill du vara den som står bakom Sverigedemokraternas vallåt som kommer att följa partiets valkampanj och även spelas på partiets valvaka? Nu har du chansen att bli upphovsmannen till soundtracket för valsegen 2014. Deltag i tävlingen gör du genom att skicka in ditt bidrag. En jury bestående av representanter från partiet SDU och SD Kvinnor kommer tillsammans med musiker att utse bästa bidrag. Och bidragen skickas då till Sverigedemokraterna Box 20085 104, 14, 114 Stockholm eller uh, musiktävling Och det här ska då skickas senast i slutet av oktober nästa år. Ja, jag inledde ju med att eh, påpeka det att Sverigedemokraterna går framåt inte bara i väljaropinionen utan också i antal medlemmar. Vi hade ett tusental inbetalade medlemsavgifter i oktober månad och det har ökat under november. Faktum är att... Eh, under den här uppmärksammade händelsen på Kungsgatan som har de här filmklippen som Expressen har publicerat så fick vi ett till och med ökat antal medlemsansökningar just under de dagarna. Och man kan vara medlem om man delar partiets grundläggande värderingar och inte innehåller medlemskap i något annat parti på nationell nivå. Och ett, ett års medlemskap kostar 200 kronor och sätts in på bankgiro 5280-7005. Gå gärna in på våra hemsidor också www.sveridemokraterna.se Där kan ni också komma i kontakt med vår Youtube-kanal och se de pressklipp som vi har lagt ut från presskonferensen med Jimmy Åkesson och även en intervju som vårt eget pressekretariat har gjort med Jimmy Åkesson om ni vill ha ytterligare en sådan. Ni har säkert sett många intervjuer i traditionell media. Vi avslutar som vanligt med lite musik och det blir Sissel Kyrkibö, det lyser en sol. Ha det så bra till nästa gång. Hej då! Det här är Stockholm När Radio och vi pratar lite med representanter från de olika föreningar som sänder här på våra tre kanaler. Och du Kim, du är ansvarig utgivare på Radio JMK. Vad handlar era program om? Våra program kretsar kring lite grann kring livet på JMK, vad som händer där, Och men är också... Lite grann av en, en radioskola där våra medlemmar får chansen att göra radio, höra sin röst i radio och testa sina vingar. Och JMK, det är alltså Journalisthögskolan i Stockholm? Ja, precis. Det är, eh, Journalisthögskolan slogs ihop med mediekommunikationsvetenskap, 89 tror jag Då blev det Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid Stockholms universitet. Just det. Och eh, det är alltså elever på Journalisthögskolan som, som gör programmen? Ja. Det är elever på våran skola och någon som går på Poppius som ligger i samma hus är nog med också. Och eh, sändningstiderna finns på vår hemsida www.narradio.se som har mest sändningstid här på Stockholms närradio är Radio Röstrand och det är Philadelphia kyrkans närradio Febel Claesson Vad handlar dina program om? Det är ungefär samma koncept varje dag Det är morgon Stockholm Det är andliga sånger, en morgonandakt och sen kan det följa lite olika resten av dagen Det kan vara Bibelsböcker en dag Mission i funktion en dag Det är Musiken i mitt liv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 det finns även alla andra organisationer som har tider här på kanalerna.